як хотілося йому припасти до тої руки, обцілувати всю-всю, кожен пальчик, усі згини, плече. Ще схоже, але без такого цнотливого запізнення він пережив кілька років тому на самому початку їхнього друження з Мальвіною. Слідчий з кавказьким прізвищем, на іменинах якого вони познайомились, умовив новостворене подружжя, точніше кажучи Мальвіну, поїхати його машиною в Крим. У Судаку вони оглядали руїни Генуейської фортеці, і коли залізли на рештки мурів над самим урвищем, Вердохліб побачив темноволосу-смагляву дівчину з двома літніми жінками. Всі були такі схожі, що він подумав – донька, мати і тітка, а може племінниця і дві тітки? Важливо, не це – він би і не звернув уваги на це сімейне тріло, коли б не та дівчина. Щойно побачив її, почув її голос, сміх, невідомо йому доти дике бажання пойняло всього підійти і поцілувати. Щокув плече, хоч кінчик пальця, тільки дотркунутися з губами до цього молодого смаглявого тіла, що пахне морем, терпкими травами, загадковістю цих каменів. Таємниці вічного життя. Бажання не в думці, не в погляді, а в усьому тілі. Бажання було таке страшне, що він зблід і похитнувся. Мальвіна побачила і стурбовано спитала, тоді ще вміла турбуватись про нього. «Що з тобою?» Він пробурмотів «Мабуть, це паморочення». В самому судаку, поки вони з Мальвіною зазирнули до курорт Слідчий з кавказьким прізвищем, вистоявши чергу, зайняв столик у кафе і закричав, побачивши їх, замахав руками сюди, до нас. Сидів з тою дівчиною, з тими жінками, як він зумів. Твердор хліб ішов до столика, як на ешафот. Дівчина одразу впізнала його і безжально засміялася. Я думала, визвалитися в прірву. Чи відчула вона його бажання і хотіла поглузувати? це просто випадковість жінки мабуть володіють якимись надчутливими властивостями і точно вловлюють усе вороже але й прихильне так само та не завжди платять прихильністю за прихильність спрацьовує запобіжний механізм самозахисту, без якого людина не може вберегти свою особистість свою незалежність, свою власну цінність більше з ним таке не повторювалось ніколи а ось тепер знову не на нього, але з мудрим і збавчим запізненням. І він не знав, чи дякувати долі за свою людську зрілість, чи може засмучуватися отопінням душі. Сум'яття огорнуло його таке, що не міг навіть сказати, радіє, що знайшов Наталку, чи може лякається непередбачуваності всього, що може принести це знайомство хіба не навчено вже своїм одруженням з Мальвіною. Любов між чоловіком і жінкою зіткана з суцільних протиріч. Не знати, чого тут більше – любові чи ненависті, захватів чи зневаги, злагодженості чи суперечок, іделічного миру чи запеклого змагання особистості. Тільки в родинах присипаних товстим шаром попову байдужості не кликочуть пристрісті але там люди й не живуть, а животіють, поволі вмирають, або ж просто живуть мертві. Та й у найзахололішому попелі жевріє жарина незгоди, яка рано чи пізно загрожує спалахнути, або ж обпекти, або й спалити зовсім. У них з Мальвіною все звуглилося ніби від короткого замикання. Одна тільки розмова, один день – Твердохлібові відкрилося те, що мало б давно відкритися. Він побачив, який чужий і самотній серед тих людей, з якими жив, і вжахнувся своєму відкриттю. Люди занурюються в якийсь дріб'язок, нікому ніякого діла до потреб душі, до чогось високого, до якого навіть назви ще немає в нашій мові. Хіба так можна жити? Хіба це життя? І тоді мов зблиск надії прорізав темну хмару його відчаю, промайнуло йому видиво смаглявої жінки в магазині на хрещатику, і її ласкавий голос, і переблиск і усміх ніби з неба. Чому він вирішив, що то його вибавлення і надія? Може, просто сонячний удар, і тому його неконтрольований, безглуздий вчинок з телефоном, а тоді дурне чекання дзвінка, який принесе порятунок. Нешчастя, вона не дзвонила і поволі тьмарилася в пам'яті, ставала далеким сяйвом, обрисом, тінню, серпанком, маривом. Він уже благав долю, хай не дзвонить, хай не озивається. Не треба, нічого не треба. І ось сталося, тепер проклинав себе за непрактичність, Наталка була тут півгодини чи й цілу годину, ходила по кімнаті, сиділа, вони про щось говорили. Всі трибунали світу могли б його розстрілювати, а він не задав би жодного слова їхньої розмови, а тільки переблиск наталчених очей і вигинен її уст, і непевану грацію її видкого тіла. І що ж він знає про неї, про що спитав, чим поцікавився? З телефон. А коли дзвонити? Коли вона буває вдома? Коли працює? На якій зміні? Коли вільно? Він не знав нічого. Та ще ці розмови про чоловіків. То прокурор, який нібито повісився. То ревнивець, який сидить біля телефону. Може платила йому за мальвіну, яку запам'ятала ще з червня, на нього не звернувши ніякої уваги. А може так і треба? Твердо хліб з незвичним для себе запалом узявся за справу з телевізорами. Ніколи не вважав, що люди мають почуватися перед слідчим, ніби перед страшним судом. У його душі.